Bine ați venit la știința.info, locul unde știința se discută informații și neserios la fiecare două săptămâni. Eu sunt Cristi. Iar eu, Andrei, aceasta este emisiunea din 2 octombrie 2007 și o să vorbim despre nebuloase planetare, asteroizi, biciclete medicinale, imprimante cu jet și aplicații ale teoriei jocului. Deci, rămâneți conectați pentru a privi cu alții lumea din jurul vostru. Chiar aici, la știința.com Long time no see <laughs> Adică a fost vacanță de vară și nu ne-am prevăzut. Da, se mai intră, Dar acum sperăm să reluăm emisiunile pentru o perioadă mai lungă fără întrerupă. Cel puțin până la iarnă. Sperăm să facem câte emisiune la două săptămâni. Da? Și oricum bine ai venit. E prima emisiune care o facem la mine acasă pentru un pic de variație. Da, așa este prima emisiune care o facem la tine. Eu sper ca să ne ajute să ne găsim mai multe inspirații. Și eu. Să-i dăm drum. Să-i dă drum. Cristian, ai onoarea să încep. Cu ce ne tratezi? Astăzi vă tratez cu mai multe știri din astronomie. Se întâmplă să fie trei. Iar acum o să vorbesc despre prima știre care are de-a face cu asteroizii ce pot amenința Pământul. Recent, cea mai mare cameră digitală, ce are, ascultă bine, 1,4 miliarde de pixeli, a fost instalată pe telescopul PS1 din Maui, Hawaii. Rolul ei este să vegheze permanent asupra cerului și să detecteze orice asteroid mai mare de 300 de metri. Proiectul din care face parte se numește Panoramic Survey Telescope, și are ca scop monitorizarea întregului cer pentru a detecta potențiali asteroizi care pot avea un impact cu pământul. Cipul digital al camerei, digital al camerei are o suprafață de un sfert de metru pătrat și este făcut din 4.000 de bucățele separate pentru a scurta timpul necesar fotografierii și transmiterii de date. Sau altfel, cum aș zice, eu nimeni nu poate să facă o bucată de, de siliciu mare de jumătate de metru pătrat. De ce? Pentru că face foarte multe greșeli? Uh, nu, pentru că atunci când îl crește din cristal, e un anumit volum care poți să-l crești fără defecte. Și cred că cele mai mari cristale care reușesc să le crească au diametrul în jur de 30 de centimetri. Și deci dacă ai un singur defect, atunci întregul cip s-ar să nu meargă? Nu, dar se va rupe, sparge va fi neuniform Oricum mă întrebam dacă cumva ți-e frică că vreodată un asteroid se va prăbuși peste uite noua ta casă aici, Naihove Cinstit, nu sunt un mare încrezător în statistică și știu că șansa ca un asteroid să se prăbușească pe casă e unul la un milion Oricum, nu trebuie să mai faci probleme căci după anul 2010 vom avea un întreg sistem automat care va monitoriza întreg cerul în căutare de asteroizi ce ar putea cădea pe pământ. Așa cum am menționat, întregul proiect poartă numele de Panoramic Survey Telescope și permite monitorizarea întregului cer de trei ori pe lună. E drept că odată detectați asteroizii mai trebuie și opriți. Recent s-a dat în folosință o nouă cameră digitală care este folosită ca să ia imaginile telescopului și care permite vizualizarea unei suprafețe mult mai mari de cer, datorită numărului foarte ridicat de pixeli. Mărimea camerei, sau mai bine spus, mărimea chipului, este de aproximativ un sfert de metru pătrat. Și azi justifică. Dacă ne gândim că un singur pixel, care are dimensiuni de aproximativ 10 micrometri pe 10 micrometri, deci are în total cam 100 de micrometri pătrați, după cum, după cum spuneam, această dimensiune se regăsește și la camerele digitale obișnuite. De aceea, de fapt, chipurile camerelor digitale obișnuite au dimensiuni de aproape un centimetru pătrat, care iese dacă mulțești un milion de pixel cu 100 de micrometri pătrați cât are fiecare pixel. Și tomai de aceea, camera tocmai instalată are aproape de un sfert de metru pătrat, dacă mulțești 100 de micrometri pătrați cât are un pixel cu aproape un miliard de pixeli. Pentru ascultătorii care folosesc alte unități de măsură, un miliard de pixel înseamnă aproximativ o mie de megapixel. Principala problemă ridicată de o astfel de cameră este transmiterea și procesarea datelor obținute în timp util. Se știe că timpul în care un cip al camerei înregistrează o fotografie este de câteva zeci de milisecunde pentru o cameră digitală obișnuită, și crește cu numărul de pixeli, cu alte cuvinte, cu cât ai mai mulți pixeli, cu atât îți ar trebui uh, mai mult timp ca să înregistrezi imaginile. Pentru a limita timpul de înregistrare al noi în camere, inginerii au împărțit chipul acestuia în 4.000 de bucăți. Fiecare bucat având propria sa electronică de comandă. În acest fel, toate bucățile componente pot lucra în paralel, permițând înregistrarea unei fotografii în mai puțin de 9 secunde. Cu ajutorul acestei noi camere, telescoapele prezentate în proiect, patru în total, vor putea detecta mai mult de 99% dintre asteroizii mai mari de 300 de metri, fiind de 100 de ori mai performanță decât telescoapele utilizate în prezent pentru această monitorizare. O să mă întreb că de ce nu toate? De ce 99% și 900%? Nu, deci... Uh, mă, eu pun problemele foarte economic. Și zic așa, ce rost avea, ținând cont că șansa reală e de 1 la 1 milion și că tehnologia și costurile scad în domeniul camerilor digitale, numărul de pixel, practic, posibilitățile reale se dublează pe an, de ce naiba nu au mai așteptat încă 10-20 de ani și puteam să facă tot acest lucru pentru niște bani de buzunar? Tot acest proiect are loc la cererea Congresului Statelor Unite, care dorește un sistem capabil să identifice cel puțin 90% dintre obiectele mai mici de 140 de metri, sistem ce trebuie să fie funcțional până în 2020. Deci, cu alte cuvinte, au zis ei, dacă tot au dat banii, hai să facem ceva cu ei. <laughs> Așa să pară. Andrei, ce ne-ai dus tu astăzi după vacanță? Nu știu în ce măsură mai ții minte, dar existau niște vremuri acum vreo 10 ani în Occidentul ăsta decadent când a părut o nouă companie care ne se propunea un produs care ne va revoluționa viitorul. Și care era produsul? Sau care produsul era compania? Produsul era vestit a motocicletă, bicicletă, Segway. Chestia aia pe două roți care își ținea echilibru singur. A, și nu trebuia să o mai mânuiești. Și, Era da. inteligentă. Da. Și care în loc să ne revoluționeze viața, cum comenta unii, costa cât o mașină și făcea un om activ să se simte ca un rahat. <laughs> care n-a avut niciun succes. <laughs> și, uh, de fapt, de, ea. de fapt vreau să vorbesc despre un alt produs de genul ăsta și anume o bicicletă care costă ca cât o de la buna a doua și nu o bicicletă oarecare, ci una medicinală Care o pui în casă Care o pui în casă și tu stai și dai la pedale și ce te plicăsești la, telev... te la televizor okay. Bun, frumos Și de ce bicicleta asta medicinală nu o să reușească? De ce ți se pare ție că e păi, așa futuristică? Costă 4.000 de euro Păi da, da, ce face? Poate că îți dă mâncare în timp ce biciclești e, Nu, <laughs> îți permite să concurezi cu alții A, pe internet? da <laughs> Adică, poți seta același program și tu mergi pe același program, celălalt merge pe același program și poți pedala la concurs. Păi, asta e multiplayer game. Un multiplayer game. Ceea ce e și în plus, îți poate transmite prin căști și bicicletați măsoară și ție, și pulsul, da. și în general diverse. diverse parametri Vezi diverse parametri biologici și poți să vezi la celălalt ce pulsare, dacă e gata să cedeze mai rezistă, mai rezistă <laughs> să, și să, te să te stimuleze. Da, frumos. Mi se pare interesant, dar nu sunt așa de părere da. cu tine că o să... Și cealaltă parte este, cum să zic, șaua vibrează, gidonul vibrează, deci dacă vrea să simuleze un drum de țară, simulează un drum de țară. Te și aruncă după bicicletă, dacă te este. Te aruncă și de pe bicicletă. Da, mi, mi se pare interesant, pentru că poți ca să... Faci sport în comun cu ceilalți, chiar la tine acasă. Uite, noi în loc să facem podcast data viitoare, o să alergăm pe bicicletă fiecare în camera lui. Cu 4000 de euro mă destrez o lună de zile. <laughs> Iar acum e Criste cu citatul zilei. Citatul emisiunii. <laughs> În știință sunt doar două posibilități. Dacă rezultatele îți confirmă ipoteza, atunci tocmai ai făcut o măsurătoare. Dar dacă rezultatele îți infirmă ipoteza, atunci tocmai ai făcut o descoperire. Enrico Fermi de mine tu ai și știri serioase? Da, am știri serioase din astronomie. De data aceasta despre nebuloasele planetare. Telescopul spațial Hubble a făcut public recent patru noi imagini ale unor nebuloase planetare la o rezoluție foarte bună. Fiecare nebuloasă planetară este rămășița unei explozii stelare și durează în jur de 10.000 de ani. Cele patru imagini reprezintă nebuloase planetare diferite, aflate în diverse stadii de evoluție. În primele două imagini se poate vedea cum stelele împrăștie nor de gaz, straturile exterioare ale stelei, iar în următoarele imagini, cum acești nori gazoși au căpătat frumoase distribuții de materie în interiorul lor. Cristi, dacă ies să te întrerup, Întreru și planetele om. unde sunt? Nu sunt niciunde, pentru că nebuloasele planetare nu au de-a face cu planetele. Nebuloasele planetare sunt exploziile unor stele, dar pentru că ele se văd așa puțin ca prin ceață, primii astronomi au crezut că sunt planete care se văd în spatele unor nori gazoși, dar de fapt nu sunt planete, sunt stele. Dacă e să te întrerup din nou, Ia zi. din câte știu eu, la dimensiunile soarelui nostru va deveni o gigantă roșie și după aia o nebuloasă planetară. Da, este adevărat. Și soarele nostru o să sușească într-o nebuloasă planetară care o să dureze numai 10.000 de ani după cum am spus. Și trebuie să recunosc că sfârșitul soarelui este de fapt fascinant pentru că este sfârșitul planetei noastre și desigur este un subiect ce a încântat imaginația a zeci de generații. Îți aduce aminte ce spunea Eminescu în scrisoarea întâi. Soarele ce azi e mândru, el îl vede trist și roș, cum se închide ca o rană printre nori întunecoși. Și Eminescu avea parțial dreptate, căci nucleul soarelui devine într-adevăr mai mic, se închide în cuvintele poetului. Dar ce știm cu adevărat despre sfârșitul Soarelui? Cert este că el nu va sfârși într-o explozie, ca o supernovă, împrăștiind toată materia sa în spațiu, pentru că nu are suficientă masă și deci energie pentru a provoca această explozie. Mai degrabă, atunci când energia Soarelui va fi pe sfârșit, nucleul lui se va contracta, iar straturile exterioare ale Soarelui vor fi ejectate, sub forma unei spectaculoase nebuloase planetare, nebuloasă ce va trăi cam 10.000 de ani, după cum am mai spus. Pe parcurs, razele ultraviolete ale Soarelui vor ilumina straturile exterioare tocmai ejectate, care vor trece dincolo de orbita Pământului. În această perioadă, Soarele va forma o gigantă roșie. În final, nucleul se va încălzi, iar heliul va fuziona în oxigen și carbon, iar apoi se va răci iar soarele va sfârși ca o pitică albă. Noile poze făcute publice de NASA reprezintă de fapt patru nebuloase planetare diferite, în stati diferite de evoluție. De remarcat că diversele culori folosite în aceste imagini sunt false, adică ele indică diversele elemente ce formează gazul, dar nu reprezintă nebuloasa așa cum o puteau vedea cu ochiul liber. Primele două nebuloase planetare sunt relativ tânere, una este dominată de un nor relativ rece de azot. Forma ei sugerează că steaua a ejectat straturi exterioare de trei ori, în trei direcții diferite. Forma celei de-a doua nebuloase planetare sugerează numai două direcții de ejectare, iar compoziția gazului este de data aceasta azot și oxigen. Celelalte două nebuloase planetare sunt mai în vârstă. Interesantă este, desigur, forma spiralată acelei de-a treia nebuloase, care sugerează o mișcare de rotație a stelei. Cât despre cea de-a patra nebuloasă planetară, aceasta prezintă enigmatice bucăți de materie ce par a fi ejectate de către nebuloasă. Originea lor este încă necunoscută. Toate aceste patru nebuloase, făcute publice recent de către telescopul Hubble, se găsesc în calea Lactee, la o distanță de aproximativ 7000 de ani lumină de noi. Ceea ce ai povestit, tu mi-aduci aminte de vremurile când lucram la doctorat în Groningen și mă uitam la ce făceau cei din grupul de jos care făceau niște poze atât de frumoase și eu ziceam, și ce contează cei în articol? Dar pozele sunt așa de frumoase. Așa mă gândesc și eu, adică imaginele sunt frumoase, dar la ce ajută? Din punct de vedere practic ne pot ajuta ca să înțelegem cum are loc explozia unei astfel de nebuloase. Desigur, însă, că lucrurile astea le putem afla practic și prin simulații. De fapt, impactul cel mai mare este faptul că foarte multă lume se uită, foarte mulți copii se uită și sunt atrași de știință, și practic e o bucurie până la urmă. Mă bucur că recunoști că pozele frumoase merită tot banii. Da, trebuie să dau dreptate. Și am auzit acum, Andrei, că o să ne spui ceva despre printere? Da, m-am hotărât că după primul subiect așa de introducere mai relaxant și distractiv să intru un subiect mai adânc de știință și anume cum să crește rezoluția la o imprimantă cu jet de cerneală. Și mai întâi te întreb, faci... ce, de ce crezi că cineva ar vrea să crească rezoluția la o imprimantă? De rezoluția actuală că... e, să zicem, în jur de 100 de microni și ceea ce speră ei să ajungă e ordinea 100 de nanometri. Deci, deci, practic, ceva ce nu se poate vedea cu ochiul liber. Crește de 1000 de ori, da. Deci, ar fi inutilă la mine acasă, doar dacă vreau să bani. banii. Nici atunci nu te ajută, că majoritatea protecțiilor nu sunt din cerneală, ci sunt multe în material în sine. Nu m-ar ajuta nici ca să scriu prea multe informații, pentru că dacă vreau să scriu multe informații, o pun nu pe te un ajută, DVD. Nu. La ce m-ar ajuta o hârtie care are structuri așa de fine? Să precizăm faptul că eu n-am vorbit de hârtie. Eu am vorbit doar de imprimant. Deci unde vrei să imprimezi? Ia spune mai departe. De exemplu, unii care visează este să... Decât să se chinuie cu metodele de litografie actuale, care sunt scumpe și complexe, să-ți scoți circuitele tale electronice la imprimantă. Și pentru asta ar trebui să ajungi la o rezoluție de ordinul... Hei, asta e interesant. Înseamnă că mai târziu pot să-mi sau pot să -mi fac un chip de la Pentium, Pentium să spunem 10, la mine acasă, pe imprimantă. Nu chiar așa, dar ideea ar fi să poți să faci un chip mai simplu, foarte ieftin. Oricum, problema principală la aceste imprimante, la da. imprimantele cu jet de cerneală, este că un clasic. Ai un tub prin care sufli un lichid și iese sub formă de picături. Fac tubul mai mic, ies picături mai mici. Fac tubul și mai mic, ies picături și mai mici. Și n-ai o limită fizică la mărimea unei picături? Cât de tare sufli. <laughs> <laughs> Știi și tu că forța capilară e invers proporțională cu raza. Și dacă scazi raza de la 100 de micron la 100 mai de nanometri, trebuie să sufli de 1000 de ori mai tare. Or, problema actuală e suflatul. Iau. Practic, Forța cu care reușești să scoți trebuie să o aplici ca să poți să scoți o picătură. Fără ca să strici probabil tuburile acolo. Nu. Problema este să ajungi un sistem care să aplice atunci o presiune. Bun. Și să vedem ce au făcut băjeții ăștia? Deci eu o propunere care este la nivelul cercetării fundamentale. Da. Și au ajuns la concluzia că Uneori decât să împingi, mai bine să tragi. Păi stai și atunci cum faci? În loc picătura. tragi de picătură spre tine. Și după aia cade jos. Păi trebuie să dai puțin la o parte furtunul cu care ai tras. Uh, Ca nu. la benzină, nu? Ca la vin. Când tragi la vin, tragi, tragi, dar la un moment dat trebuie să dai furtunul la o parte să, să ducă vinul în sticlă. Uh, nu. Deci în principiul e simplu. Deci practic forțele, deci presiunile mecanice erau prea mici și atunci s-au gândit e cazul să folosim forțe mai puternice deci direct forța electrică. Ceea ce fac ei aplică o tensiune foarte mare între suprafața pe care vrei să dep, deci între un inel da. și tub da. și creează un efect de câmp și dacă lichidul este un pic încărcat electric, practic la vârful picăturii da, se va sparge, datorită forța electrică, va sparge vârful picăturii și în spargere se vor produce picături mici care vor fi preluate de câmpul electric, accelerate și trimise spre destinație. Da, acum mi se pare foarte interesant. Mă întreb numai, e la nivelul teoretic rămas sau s-a făcut și ceva adică practic? Adică s-au făcut și ceva practic, deci există experimentele. Și cât e Prin rezoluția actuală în experimente? Rezoluția actuală e de ordinul unui, unui micron. Problema este viteza de imprimare este foarte lentă comparativ cu o imprimantă clasică. Asta este una din problemele cunoscute ale imprimării cu jet de cerneală, este că este scrii pixel cu pixel Pricate. și în momentul în care scrii pixel cu pixel trebuie să ai viteză foarte mare de scriere. Viteza de descriere actuală e, rezoluția crește de 100 de ori, viteza de scriere practic a scăzut de tot 100, de câteva sute de ori. Și trebuie să munătească viteza de scriere, să poată să fie sistemul merge acum cu un anumit lichid, variațiuni lichide mai atractive decât cele care sunt cel mai ușor de folosit, dar în principiu mi s-a părut o idee interesantă. Și mie mi se pare. Sper, după cum ți-am spus, să pot să fac în următorii ani Pentium 10 la mine acasă. <laughs> Cum gluma misiunii cu Andrei Scopul științei este să îmbunătățească capcanele de șoareci, iar scopul naturii este să îmbunătățească șoarecii. <laughs> După cum știm, extinția dinozaurilor s-a petrecut cu circa 65 de milioane de ani în urmă și s-a datorat probabil impactului un asteroid căzut în zona penisulei Yucatan, din Mexic. Recent, un grup de cercetători de la Institutul de Cercetare de la Southwest, din Boulder, Statele Unite, a reușit să identifice grupul de asteroizi din care acel asteroid făcea parte. Da, continuă. Da, mă simt uh, atras. Atenție, toți acești asteroizi, deci inclusiv cel care a lovit Pământul, ar proveni dintr-un asteroid mai mare, care a fost spart în urma unei coliziuni. Acest asteroid original s-ar fi aflat în apropierea unui punct special între Jupiter și Marte, acolo unde forțele gravitaționale celor două planete ar fi ajutat să împrăștie rămășițele asteroidului originar către centrul sistemului solar. Una din aceste rămășițe a lovit apoi pământul, ducând la extinția dinozaurilor. Zi, mă întreb dacă să te atac încă de pe acum sau să te, lăs, te lăs lasă termin. Mai lasă-mă puțin termi. ca să... <laughs> să, facem <un> <laughs> să facem un subiect frumos. Extinția dinozaurilor fascinează publicul largă. Ești de acord cu mine? Poate părea ciudat, însă se crede că dimensiunile asteroidului responsabil de impact au fost destul de modeste, de aproape 10 km în diametru. Mult mai important însă a fost viteza uriașă a asteroidului și deci momentul cinetic al său. Uriașa energie cinetică a asteroidului a fost apoi disipată în scoarța pământului provocând distrugeri uriașe și formând un crater cu diametrul de 200 de kilometri în peninsula Yucatan, Mexic. Impactul a determinat apariția unui nor uriaș, care a acoperit cerul, oprind astfel razele soarelui să mai ajungă pe pământ. Rezultatul a fost că vegetația de pe pământ a fost lipsită de soare un timp îndelungat și multe dintre plantele ce formau hrana dinozaurilor au dispărut. În final, se crede că dinozaurii ar fi murit practic prin înfometare. Recent, un grup de cercetători de la Institutul de Cercetare de la Southwest din Balder, Statele Unite, a studiat o zonă de asteroizi situată undeva între Marte și Jupiter și a observat prezența unei ciudate zone goale în care asteroizii nu erau prezenți. Am văzut efectiv o gaură, a declarat William Bodka, unul dintre cercetători. Ei și-au dat repede seama că este vorba de o locație specială între cele două planete, acolo unde forțele gravitaționale ale celor două planete colucrează în așa fel încât să împrăștie eventuali asteroizi către centrul sistemului solar. Cu ajutorul simulărilor numerice, ei au identificat câțiva asteroizi a căror orbită trecea în trecut prin acel punct special. Acești asteroizi fac parte din așa numite familie Baptisina, în urma simulării numerice, a rezultat că acum 160 de milioane de ani, un asteroid de 170 de kilometri s-a cernit cu unul de circa 60 de kilometri exact în acea zonă specială dintre cele două planete. Rămășițele coliziunii, asteroizii din familia Baptisina, au fost aproi împrăștiate rapid către centrul sistemului solar, iar una dintre aceste rămășițe a lovit mai apoi pământul provocând extinția dinozaurilor. <coughs> Pentru a-și verifica teoria, cercetătorii au investigat proprietățile spectrale ale asteroizilor din familie și au arătat că ei sunt formați dintr-un element comun, un silicat aflat în corpurile cele mai veche ale sistemului solar. Mai mult, același silicat se găsește în concentrații mai ridicate și în sedimentele terestre din jurul peninsulei Yucatan. Toate aceste rezultate îl fac pe William Botca să creadă că teoria propusă de el are șanse de cel puțin 90% de a fi corectă. În plus, noile rezultate par să rezolve și o controversă mai veche, cea care spunea că fie o cometă, fie un asteroid sunt la originea impactului. Mult timp cercetătorii au crezut că e o cometă, deoarece silicatul găsit în Yucatan se găsește mai rar în asteroizi și mai des în comete. Cu toate acestea, asteroizii din familia Baptisina au origine mai îndepărtată și conțin acest silicat și deci nu mai e necesar să presupunem neapărat că o cometă a provocat impactul originar. Zi, ce te uiți așa la mine? Deci, eu personal niciodată n-am fost convins că există dovezi suficiente ca să spună că dinozaurii au dispărut din cauza unui asteroid. Da? avem numai dovezi circumstanțiale. Da. Deci iarăși faptul că eu în principiu este un mecanism care ar fi putut să aibă loc, dar nu există nicio dovadă că totuși n-a fost o cometă care totuși n-a căzut undeva în Oceanul Pacific și nu în Yucatan, pentru că nu avem detalii despre fundul oceanului. Deci există multe dacă. Dar îmi plac oamenii care au o părere și o susțin în public. Da, bine că William Botca a recunoscut că teoria lui are șanse de 90% să fie corect. Mm. Tu da mm. ai dat mai puțin. Aș mai tăia niște zerouri. <laughs> bine, să vă știu dacă stai zerourile tale la următorul articol. <laughs> Știi, Andrei, când spui tu lucrurile astea, îmi aduc aminte de un experiment care l-am făcut uh, noi la doctorat. Pentru că noi am constatat că cercetătorii lucrează în modul următor. Ei iau niște rezultate experimentale pe care nu le înțeleg. Se duc la teoreticieni și teoreticienii după aceea găsesc o explicație. Orice rezultate experimentale ai, găsește explicație. Așa că noi la doctorat am făcut următoarea experiență. Îți mai aduce aminte de Dorf Andermann, nu? Da. Profesorul meu de la doctorat. Da. <laughs> la un moment dat ne-am dus și a făcut un grafic cu mânuța noastră, cu mânuța, un grafic spectral al unui material. Și ne-am dus la el și ne-am spus că, domnule profesor, uitați ce am măsurat <laughs> Și la care el și-a dat foarte mult silința și în cam așa 10 minute, o sfert de oră cât a durat gluma, a găsit deja o model teoretic și o explicație la rezultatele pe care noi, de fapt, le inventasem. <laughs> un teoretician găsește întotdeauna o explicație la orice date probabil că așa s-a întâmplat și în cazul ăsta cu domnule William Bodker. da, nu, deci, cum să zic pe undeva apreciez oamenii care au o imaginație bogată dar în același timp consider că și restul lumii ar trebui să-și țină capul pe umeri și să păstreze o atitudine mai critică Andrei, care este ultimul articol al nostru de pe ziua de astăzi? Știi pasiunele mele vechi. A te juca e un lucru important. Și anume va fi despre teoria jocurilor. Ia să Care recunosc că e un subiect care mă fascinează foarte tare. Ce fel de jocuri? Nu știi ce este aceea teoria jocurilor? Știu o teorie matematică care încearcă să prezică statistic ceea ce se întâmplă într-o competiție... Nu. Deci nu. teoria jocurilor se referă la modele economice de comportament. Și care este un anumit model de comportament care ar avea succes într-o anumită societate. Adică și... nu are de-a face deloc cu jocurile în sine, de fapt. Nu, dar din, din ea provin niște rezultate foarte profunde... La care încă stau și mă gândesc și tot nu înțeleg de din, neșequilibrium din, din, din, în, în, în, în, în fiind exemplu clasic sau vestit al dilema prizonierului. Să vedem ce ai înțeles sau n-ai înțeles astăzi. Nu care e dilema prizonierului? Acum tot ai spus. Dilema prizonierului este că doi prizonieri separați le se pune ori îl dai în gât pe celălalt și îți dăm o pedapsă mai mică, ori taci și riscă să iei o pedapsă mai mare. Drept care fiecare îl dă în gât pe celălalt și amândoi sfârșesc o pedapsă mare. Pe când dacă ar tăcea și ar îmbunătății situația. Dar dacă unul tace și celălalt îl dă în gât pe celălalt, atunci ăla care cu pierde. Ăla care arătăcă pierde și mai rău. Deci soluția ta cea mai bună este să dai în gât pe celălalt. Și concluzia: doi oameni încercând să obțină să ajungă în locul cel mai bun posibil, sfârșesc Asta că ajunge în locul cel mai rău. Asta pentru că nu poți să colugreze. Nu, pentru că, sunt, pentru că, pur și simplu, urmărindu-ți interesul tău personal, deci, cum să zic, urcând la deal, da? sfârșesc să ajungi în fundul unei văi. Bun. Și în continuare, deci este un lucru care se întâmplă foarte des în viața uzuală, Că tot urși la deal și tot în fundul voi... <laughs> să nu intrăm în amănunte personale. Să în amănunte, Ia, acum acum, ce ne-ai adus-o despre teoria jocurilor? Despre aplicații ale teoriei jocurilor. Ia, să auzim. Că oricând știi că dacă eu am un anumit gen de comportament, da? Și tu-mi cunoști comportamentul meu, așa? Atunci, automat, poți să. Știi ce să spui sau ce să faci Da. ca eu să fac, de fapt, ceea ce vrei tu? Adică, cu alte cuvinte, eu sunt soția ta. A, de fapt, a, e un, a, o, o chestie care de multă lume nu înțelege. Ideal pentru un om politic este să mintă în jumătate de cazuri la întâmplare. Pentru că nimeni nu va ști dacă ceea ce spune e adevărat sau nu. Și se știe că un alt lucru pentru un manager, da. de exemplu un lucru preluat tot în teoria jocurilor, da. este foarte bine ca să nu insiste de fiecare dată să pedepsească pe toți, da. dar să pedepsească la întâmplare și foarte tare. Pentru că atunci lumea de frică da. să nu uriște să nimerească să fie ăla fără noroc. Se va obține Păi un exemplu e... comunist Ca să dai exemplu da. Ori comuniștii nu făceau ceea la ceea întâmplare ce este, Ceea ce este important este să fie la întâmplare Pentru Aha. că dacă îi pedepsești pe toți tot timpul Crezi o atmosferă negativă Sau dacă pe, pedepsești pe unul anume Care e fruntașul, să spunem, al clasei da. Tot nu este bine nu, nu e bine pentru că ceilalți știu Că a, îl pedepsești pe ăla lui pe mine Eu pot să fac prostii Deci trebuie să pedepsești la întâmplare Deci trebuie să la întâmplare deci, și ăsta un rezultat al teoriei jocurilor. E un rezultat al teoriei jocurilor că rezultatele optime sunt atunci când pedepsești la întâmplare. Făcut în, urma rezult... Făcut în urma simulațiilor sau cum? Da, deci chestia asta se întâmplă, să zicem, când pune poliția radarul. Că nu pune radarul pe fiecare stradă. Trebuie să-l pui la întâmplare. Că dacă îl pui pe fiecare stradă, lumea știe acolo, e radar tot timpul, merge încet și după aia accelerează. De când dacă îl schimbi poziția îl pui undeva la întâmplare va exista o tentație că există riscul să fii prins și atunci neștind unde vei fi prins încerci să fii cu minte deci cu alte cuvinte, dacă eu sunt soția ta trebuie să mă super pe tine la întâmplare, întâmplare. ca tu să faci întotdeauna bine așa cum cred eu și ca să-ți să -ți dau dovadă de doctorate cu utilitate practică. E, aici este vorba despre e, un doctorant da. care proiectul lui de doctorat este. a fost cum să genereze razii ale poliției care să fie la întâmplare ca să optimizeze șansa să prindă teroriști. E vorba de razii în aeroport. Și e mai bine să le faci la întâmplare decât ca să te duci pe da, spre de, de Pentru că atunci știi, cel care vrea să treacă, să facă ceva rău, îți vede comportamentul, știe de cine te vei lega și va face, se va comporta în consecință. În momentul în care el nu poate să-ți prezică comportamentul. Da. într un anume trebuie să spun într un anume fel, sunt de acord cu tine, mi-aduc aminte de razile făcute la întâmplare pe autobuzele de București când eram student și mergeam fără bilete. Și erau destul de eficiente că mi-era frică de fiecare dată că mă un în autobuz fără bilet. <laughs> Andrei, am ajuns la sfârșitul emisiunii de astăzi. Au trecut o jumătate de oră, sper că i-am bucurat pe ascultători. Și eu. Îi așteptăm peste două săptămâni. Când vom avea energie și mai <laughs> mult. Poate tot aici la tine, în casă. Sperăm. Să la, vedem. la revedere. La revedere.